Alhamdulillah wa taffa wa, wa ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa sakti wa man tabi'ahu bi'ilsanin ila yamsin amma ba'du. Waqadil ma'alifu rahimu allahu ta'ala aslid. Biistahatu ayatku al-Quran wa huwa ala tuharatin. Dan dianjurkan untuk membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu. Umum lukumnya dianjurkan. Dawajib. Jika seorang itu membaca dengan hati yang maka boleh dengan ijma kaum muslimin, dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Dan nanti cerita tentang dalil tentang masalah ini uh, banyak sekali dan sudah dikenal. Maka dalam pasal ini, an akan membahas tentang masalah hukum membaca Al Quran. Jadi maksud hukum membaca Al-Qur'an di sini adalah membaca Al-Qur'an dengan hafalan. Berkataan Nawawi kalau seorang itu membaca Al-Qur'an dengan hafalan dianjurkan dalam kondisi berwudu. Tidak wajib. Kenapa? Karena membaca dalam membaca Al-Qur'an dengan hafalan dalam kondisi berhadats atau tidak berwudu itu boleh dengan ijma'. Dan di antara dalil tentang masalah ini adalah biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia bangun malam, maka dia bangun dan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Setelah bangun, tidur. Setelah bangun tidur, maka dia membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Karena ini menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan hafalan. Membaca Al-Qur'an dengan hafalan dalam kondisi tidak dalam tidak mengurut, karena tidur itu membatalkan urut dan dia baru saja bangun tidur. Ini dah lihat, membaca Al-Quran dengan hafalan dalam kondisi tidak dalam dalam uh, dalam kondisi khadas. Oleh karena itu, kondisi suci ketika membaca Al-Quran dengan hafalan itu hukumnya mustahab. ...dianjurkan tidak wajib. Berkata Imam Al-Haramain... ...tada seorang ulama besar dalam mazhab syafi'i... ...dan tidaklah dikatakan... ...orang yang baca Al-Quran dalam keadaan terhadap... ...tidak dikatakan melakukan perbuatan makruh. Cuma disebut... ...meninggalkan hal yang afdal. Sebelumnya jadi lemak... ...maka jika seorang itu tidak menjumpai air untuk bersuci, untuk wudhu, maka bisa dia dengan tayamum. Nah, Tayamum adalah pengganti air ketika tidak ada air. Dan wanita yang istihabah, pada kondisi yang dinilai kalau dia itu suci, status perempuan ini sebagaimana status orang yang berhadap. Ketika wanita yang istihabah yang terus-menerus keluar darah haid, maka uh, perempuan ini tak ada dalam dua posisi. Uh, di sebagian waktu dia dihukumi haid, Dan di sebagian waktu yang lain dia dihukumi dinilai tidak haid alias suci. Dan bagaimanakah jika wanita... Al uh, wanita istihadah Dalam kondisi dihukumi Tidak haid membaca Al-Quran Maka Nawi mengatakan Statusnya sebagaimana uh, Orang yang berhadas Membaca Al-Quran Itu boleh Namun yang lebih tepat dalam masalah ini Wanita yang dalam kondisi istihadah Ketika dia di, berada dalam kondisi suci Maka statusnya sebagaimana Perempuan yang suci Tidak ada perjayaan Kemudian masih masalah membaca hukum membaca Al Quran dengan hafalan. Adapun orang yang junub demikian juga wanita haid maka kataan Nawawi haram bagi keduanya untuk membaca Al Quran dengan hafalan. Untuk membaca Al Quran Dan yang dimaksud dengan istilah para ulama dengan membaca Al Quran di sini adalah membaca Al Quran dengan hafalan. Meskipun yang dibaca cuma satu ayat atau kurang dari satu ayat. Akan tapi boleh bagi keduanya orang yang junub dan wanita haid untuk ijtihad alquran, quran ala kulubihina, batin atau apa sahaja nisannya. Membatik alquran dengan hatinya tanpa dilafadkah. Membatik apa maksudnya? Membaca dengan hati. Uh, Maka boleh bagi keduanya ijtihad alquran ala kulubihina, membaca dengan hati. Tanpa dilafatkan, tanpa diucapkan, dan boleh bagi keduanya orang yang junub dan wanita kahiyat untuk anna'wa ofin melihat mushab tanpa memegang, maksudnya melihat mushab Artinya apa? tanpa memegang. Wa imwawu al alqalbi kemudian membaca dengan hati. Maka di sini tepat penjelasan dari An-Nawawi hukum. Pendapat beliau tentang hukum wanita hid dan orang yang junub membaca Al-Quran dengan hafalan. maka hadas yang ada di awal pasal itu adalah hadas kecil. Berarti hadas yang ada di awal pasal adalah hadas kecil. Jika tercakup di dalamnya hadas besar, hadas besar tidak eh, dibahas. Eh, sekarang ini di bawah. Pendapat An Nawawi. Wanita haid, demikian juga orang yang cunuh, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh membaca Al-Quran. Meskipun satu ayat atau setengah ayat, dan yang tidak boleh itu jika membaca Al-Quran, dilafatkan. Diujapkan. Kalau cuma dapatkan, boleh dapatkan ada uh, Al-Famim dari kitab Allah, namun cuma dapatkan saja, boleh. Meskipun batinnya plus lihat. Maka boleh kalau cuma dibaca di dalam hati. Tanpa ada suara, tanpa ada bibir. Boleh jadi dengan sambil lihat mushab apapun dengan murni dengan hafalan. Maka ada satu faedah yang penting. Faedah siqhi yang penting dari perkataan An-Nawawi di sini, yaitu batin atau Membaca dengan hati itu bukan qiraah. Menurut para ulama fikih, membaca dengan hati itu tidak disebut dengan qiraah. Orang yang batin membaca dengan hatinya, dengan hatinya dia membaca surat Al-Fatihah, tidak dikatakan qol Al-Fatihah. Oleh karena itu, menurut ulama yang melarang untuk ulama yang melarang wanita haid membaca Al-Quran dengan hafalan, mereka katakan, dilang, yang dimaksud wanita haid itu terlarang membaca Al-Quran dengan hafalan adalah membaca yang ada gerak bibir, gerak lidah, dilafakkan. Sehingga tidak terlarang jika jemaah di batin saja, jika cuma dibaca dengan hati. Karena orang yang batin, membatin atau membaca dengan hati surat Al-Fatihah tidak dikatakan Qa'al-Fatihah. Sehingga dia tidak melakukan larangan. Nah, sehingga tidak melakukan larangan yaitu membaca Al-Fatihah. Sehingga kita bisa buat kesimpulan. bahwasanya membaca dengan hati atau membatin itu tidak disebut Qa'ah. Oleh para ulama. Tidak dikatakan Irohah kita jangan membaca menurut para ulama dan faedah ini sangat penting berkaitan dengan hukum solat bisu di mana orang yang solat namun bisu cuma dream saja tidak ada gerak bibir tidak ada gerak lidah cuma dream di mana hukumnya sahkah solatnya ini tidak sah solatnya jadi Salahnya tidak sah. Kenapa? Ya, karena dia tidak yaqa al-fatihah, tidak ini. Semuanya tidak dikatakan diaqa. Ya, Maka dia tidak, tidak dimilai yaqa al-fatihah. Ya, tidak dinilai membaca al-fatihah. Bagaimana membaca al-fatihah? Sukuun jika ditinggalkan? Bagaimana? Bagaimana orang oh, yang cuma batin saja? Ketika sholat dia cuma batin, sholat al-fatihahnya batin. Maka menurut penjelasan pak yang tadi telah kita simpulkan, menurut penjelasan yang tadi telah kita simpulkan, maka ini tidak disebut membaca, tidak disebut Qiraat. Bukti ulama yang melarang wanita haid baca Quran membolehkan wanita haid batin Al-Qur'an. Ah. Menurut ulama yang melarang wanita haid untuk baca suatu al-fatihah, cuma batin suatu al-fatihah boleh, karena batin itu bukan. Kiroah karena batin, ya, karena baca dengan hati, itu bukan kiroah. Maka orang yang sholat sambil bisu, nanti tidak ada gerak bibir, tidak ada gerak lidah, maka soleh tidak salah, karena tidak melakukan rukun, ya, dia tidak melakukan rukun membaca takbiratul ihram, dia cuma diam saja. Juga jika, jika dia tidak melaksanakan rukun membaca surat al-fatihah, karena itu lambatin, lambatin bukan kiroah. Kemudian berkaitan dengan hukum wanita haid membaca Al-Quran maka ada catatan yang diberikan oleh Abu Ainai di taktidnya ada hadis yang terdapat berisi larangan wanita haid membaca Al-Quran semuanya hadis yang lemah, tidak bisa jadi hujah bagaimana telah kami jelaskan keadaan hadis-hadis ini dalam tahkik kami untuk sunan itu Majah berdasarkan hal ini, maka tidak ada hujah tidak ada dalil bagi oh. Orang yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Ingat. itu harus membaca Al-Quran itu. Membaca Al-Quran dengan hafalan. hafalah. Wama adalika meskipun demikian. Wama adalika di samping itu. Maka. Ya taruh tak ada dampak. Jika kita larang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Dampaknya apa? akhirul quran, -Quran Menyekatkan Al-Quran. Yang dihafal oleh perempuan. Nidhiya untuk hilang. Karena sebagian perempuan. Itu tazillu haidun. Itu ya tazill di sini saudaranya kana. Tazillu haidun, mengerti mengalami haid. Ah, uh, kurang lebih sepuluh hari atau bahkan lebih. Maka ketika kita larang perempuan haid ini untuk membaca Al-Qur'an meskipun dengan hafalan, mm. maka dampaknya berarti kita menghilangkan kebaikan dari perempuan. Ini tanpa ada landasan yang benar wallahu a'staan. Maka apakah perempuan haid tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan hafalan? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama, ulama yang melarang memiliki dua alasan. Ulama yang melarang wanita haid membaca Al-Qur'an dengan hafalan punya dua alasan. Alasan yang pertama adalah hadis hadis yang melarang wanita haid membaca Al-Qur'an. Dan alasan yang kedua adalah qiyas. Mengkihaskan wanita haid Dengan orang yang junub Untuk alasan yang pertama Tentang bahasanya uh, Ada hadis-hadis yang melarang wanita haid Membaca Al-Quran Telah disampaikan oleh Atu A'inain Bahasanya semua hadis-hadisnya adalah lemah Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Bani Demikian juga yang dikatakan oleh Saudara ab Abdul Aziz Ibn Ba' Sedangkan berkaitan dengan alasan yang kedua Yaitu kias dengan wanita uh, Dengan orang yang junub Maka ini Eee uh, Alasan ini ditolak oleh Sa'dullah bin Ubas dan dia katakan beda antara antara wanita haid dengan orang yang junub. Kalau orang junub ya, itu al-'amru bihi usahanya ada di tangannya. Mau dia lapar lama junub atau cepat junub dia eh, itu terserah dia. Kalau dia mau cuma junub sebentar ya begitu junub dia langsung mandi selesai. Kalau dia mau memperlamat dia ya, ya tinggal dia tengok-tengok, ya dia duduk sampai, nah, sekian jam ya dia masih jenuh, kalau tidak mandi-mandi. Maka Al-Ambur biaya diri, urusannya ada di tangannya, dia yang menentukan kapan jenuhnya berakhir, ya, kapan tidak berbeda dengan wanita haid. Wanita haid, darah khair itu tidak Al-Ambur biaya diri. Sekarangnya tidak, di tangan si kita haid. Dia tinggal haid berhenti. Meskipun dia berjumpa-jumpa dan tinggal sekali. Berhenti, kalau memang belum jatuhannya untuk berhenti, ya tidak berhenti-berhenti. Karena itu, mengkihaskan kita haid dengan orang Junub kata saya, Ibn Bab, itu satu hal yang tidak tepat. Namanya kias maal farid. Mengkihaskan dua hal yang berbeda. Kerana itu mendapat yang di... Dilancarkan oleh sahaja Sir Ibn Baz, Ibn Baz, ini salah pendapat yang lebih kuat. Sebab wanita hid boleh membaca Al Quran dengan hafalan, tanpa perlu pindah mazhab tanpa perlu pindah mazhab Di sebagian pondok-pondok tasfif tasfif Al Quran yang dalam masalah fikih ibadah itu berpegangan dengan madhab Syafi'i yang melarang, ini kira nya ilam sama santri-santrinya santri-santri mu'atinya yang eh setengah quran ya setengah haid pindah madhab. Kalau setengah haid pindah madhab. Di dalam Maliki yang membolehkan bagi haid contoh eh baca Quran dengan hafalan supaya enggak hilang. Apalanya karena libur ada ada adik yang wanita haid itu libur 15 hari atau yang eh 10 hari lebih atau pekan Sampai lima hari muta ini, bagian kata ya. tertinggalkan atau i ini akan menyebabkan bilangnya hafalan. Dan itu nah, ini pun diakui, ini pun diakui pembelinya. Ya. Jadi, pak kiai merintahkan santri-watinya, ya. kalau pas haid itu pindah mazhab, tidak mazhab dalam masalah ini. Jadi, kemazhab yang memiliki yang membolehkan wanita haid untuk uh, membaca Quran dengan hafalan. Maka kita katakan yang benar, ya wanita haid boleh baca Al-Quran dengan hafalan tanpa perlu pindah mazhab. Kemudian waktu muslimun, entah muslimin sepakat bolehnya mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir Allah akbar, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga pikir-pikir yang lain untuk lelaki yang junub dan wanita haid. Maka boleh dengan sepakat ulama. Berkata ashabuna, berkata para sahabat kami, yaitu para ulama, madhab syafi'i, demikian juga boleh bagi seorang untuk mengucapkan, berkata-kata kepada seorang yang namanya Yahya, kemudian diperintahkan untuk mengambil buku, ya Yahya khudil kita berpikulah, nah, ini adalah kutipan ayat, Wah, Yahya ya, ambil buku tersebut dengan baik, dan maksudnya dengan kata-kata tersebut adalah Tidak dia niatkan Untuk uh, Tidak dia niatkan Al-Quran Dia berniat dengannya Untuk kalimat biasa Bukan membaca Al-Quran Maka demikian ini hukumnya boleh Demikian pula Kalimat-kalimat yang semisal Ada kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran kemudian dipakai untuk keseharian dengan tujuan bukan baca Al-Quran namun tujuannya adalah kalimat sehari-hari maka ini boleh kalau demikian juga Syafi'i ulama-ulama Madhab Syafi'i mengatakan dibolehkan bagi keduanya wanita haid demikian juga orang yang dalam kondisi junub untuk mengatakan ketika mendapatkan musibah innalillahi wa inna ilayroju dan ini ayat Al-Quran dengan catatan, jika keduanya tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran. Bukan pula ashabuna Al-Khosiyuna, Al-Khosa al Niyun. pula para ulama-ulama Madrasah Fiqi yang berada di Khosan mengatakan tidak bolehkan bagi keduanya uh, wanita Haiti dan orang yang Juno, ketika naik kendaraan boleh mengucapkan Subhanallah di sahulah nahada pun maupun mukrinin dan seterusnya. Demikian pula ketika berdoa, ya, ketika dia doa, dia berdoa ربنا atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa dengan catatan dua orang tersebut wanita haid dan orang junub tadi tidak berniat untuk membaca Al-Qur'an. Namun niatnya, Pak, untuk doa, niatnya berpikir membaca ربنا atina fid dunya hasanah ini ayat Al-Qur'an, tapi baca dengan niat doa. Bukan dengan niat membaca Al-Quran. Demikian juga orang yang naik kendaraan. Kemudian mengucapkan subhanallah disakhulah nahada. Masuci Allah Lihat yang telah menundukkan kami kendaraan ini. Padahal kami bukanlah orang-orang yang bisa menundukkannya. Maka ini boleh. Ini ayat Al-Quran. Ini boleh dengan niat berpikir dan bukan niat membaca Al-Quran. Berkata Imam Haramain, jika orang cilup mengucapkan bismillah, wa alhamdulillah, maka jika niatnya membaca Al-Quran, maka dia ma'zian. Dan jika niatnya berfikir, atau tidak niat apa-apa, maka tidak berdosa. Demikian jika dibolehkan bagi keduanya, uh, wanita haid dan orang cilup, untuk membaca ayat yang sudah mansuh. Ya, sudah mansuh bacaannya. Meskipun boleh jadi hukumnya tidak mansuh semacam ada satu kalimat yang di, dikatakan oleh sebagian ulama adalah ayat yang mansuh asai kotwa saya satu idanza naya farjam farsepuk uma maka orang tua baik laki-laki ataupun perempuan itu maksudnya sudah menikah jika bersina maka hukum racamlah malah keduanya ni hukumnya masih berlaku akan tetapi bacaannya sudah mansuh menurut raja ulama, yang Bacaan yang mansur itu bunyinya semacam ini. Ya meskipun, Kalimat semacam ini, Ini juga di, uh, Ada ulama yang mengkritik, Kalau ini bukan ini, uh, Ayat yang mansur, Berkaitan dengan ayat rajan yang mansur, Bacaannya. Kalau, Karena menurut ayat ini, Berarti, uh, Bersinah Moson, Kalau belum syekh, al belum tua, Sebelum kena rajam, padahal, ya asal sudah mursa'un, asal sudah pernah nikah, baiknya masih syabun, baiknya masih pemuda, ataupun sudah syikun, ataupun sudah orang tua ya, semuanya kena rajam. Ya, ala kulihal, uh, di sini dikatakan, boleh, bagi orang, menurut wansa, uh, ulama yang menarang wanita haid dan orang dunia untuk baca Al-Quran, boleh maka al-Qur'an yang dilarang dibaca adalah al-Qur'an yang belum dihapus bacaannya. Kalau sudah dihapus bacaannya boleh dibaca. Bukat perkaitan dari maka berkaitan dengan contoh yang disampaikan. Disini, penjelasan dijelaskan disampaikan di sini hukum baca alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim innilaili wa inna ilaroji'ul demikian juga apa naatun akhirat dunia hasanah. Ini hukumnya untuk wanita haid menurut Ulama yang melarang wanita haid membaca Al-Quran dengan hafalan, hukumnya sering Jika niatnya untuk membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Jika niatnya bukan uh, untuk membaca Al-Quran, niatnya untuk berzikir atau niatnya untuk berdoa, maka hukumnya boleh. Maka penjelasan ulama di sini atau penjelasan al di sini adalah uh, penjelasan yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan sebagian orang yang bertanya. Apa hukum membaca doa-doa yang ada dalam Al-Quran pada saat sujud? Pada saat itu kita tidak boleh pada Al-Quran. Di mana kalau kita pasujud berdoa dan pada pada saat sujud dianjurkan banyak-banyak berdoa, lalu kita berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, open aminah binti hasana atau open habla namibat surah jinabatunyatinaqwa taayyud atau doa-doa yang lain. Maka jawabannya adalah kita jawab Dengan penjelasan Ulama yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran Ketika ada wanita haid membaca Inna lilai wa inna ilai roci'un Dan untuk membaca Obbana adina fidun hasanah Maka jawabannya apa? Jika orang oh, itu sujud Dan terdoa dengan menggunakan Obbana adina fidun hasanah Atau obbana habilana Dan dia membaca Al-Quran Maka hukumnya Tak boleh Akan tapi jika dalam dalam kondisi sejuk orang itu berdoa dengan menggunakan doa yang ada dalam Al-Quran, Robbana Habla Namin Aswadina Watabi Atina Kota Ahyun. Dan niatnya lah, niatnya adalah doa dan bukan niat membaca Al-Quran maka hukumnya boleh. Di sini tulaku, kaidah dinamal ahmalu, niatnya. Amat itu tergantung niatnya. Kemudian Fatwa Anwar mengatakan jika orang yang junub atau wanita haid tidak menjumpai air, maka boleh tayamum. Dan dengan tayamum, maka boleh begini untuk membaca Al-Quran, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Jika setelah tayamum, dia kentut, berhadas. Dan ada sah, maka jika dia tidak beri ia dalam keadaan berhadas. Setelah tayamum, kentut misalnya, berhadas. Maka tidak boleh sholat. Namun tidak aham alias masih boleh tetap puleh membaca hmm. Hmm. membaca Al Quran dan boleh duduk di mesjid dan yang lainnya iaitu hal-hal yang tidak haram, hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang yang dalam kondisi berhadas sama proses seandainya orang junub taki mandi. Setelah selesai mandi, kemudian solat, setelah itu saja kentut. Yeah. Maka setelah mandi, kemudian kentut, ada orang juluk mandi, kemudian kentut. Mengapa setelah dia dalam kondisi kentut ini, boleh solat? Tidak boleh. Boleh baca Quran ke dengan hafalan? <Sess> boleh. Yeah. Maka demikian juga, Orang junub yang mau menghilangkan junubnya akan tapi tidak ada air kemudian tayamum. Setelah tayamum dia sholat. Setelah sholat dia kentut. Maka setelah dia hadas atau dia kentut setelah eh, setelah tayamum ini bolehkah sholat? Tidak boleh. Bolehkah baca Quran tanpa nafalan? Tentunya boleh. Wa tamim ma'as ala anhu dannya adalah satu permasalahan yang sering ditanyakan dan dianggap aneh, jadi ada perbezaan, ada teka-teki. Junub pun ada orang junub, tidak boleh solat, namun boleh baca Quran dan boleh duduk di masjid padahal tidak dalam keadaan teruan. Apakah itu? Kafasul eh, al-tuhkib bagaimana ka bentuknya? Maka jawabannya, jawaban terkata ini adalah Hadis wabduhu Inilah jawaban terkata ini tersebut inilah, inilah bentuk dari Atau jawaban dari pertanyaan tadi Ada orang cunuh Dia masih cunuh Dia masih cunuh Sehingga anda boleh salat Akan babi Masih boleh atau sudah boleh Baca koan Meskipun menurut ulama ya Eh Ya, menu ulama yang melarang orang Junub membaca Quran, kerja siapa yang membaca Quran? Masih dia masih Junub. Mak kata-kata ini jawabnya adalah tadi orang Junub dahca air kemudian mandi, dan kemudian tayamum kata nah, tayamum mesti sholat setelah sholat dia kentut, maka setelah jamuan di sini ya, tidak boleh sholat kan mas ya kentut, kan hadas, kata tapi dia, dia boleh. Baca Al-Quran. Maka orang yang Junub tak dapat air kemudian Tayamum itu, menurut An-Nawawi sini, statusnya masih orang Junub. Statusnya masih orang Junub. Jika orang Junub mau menghilangkan Junubnya tidak ada air kemudian Tayamum, maka meskipun dia sudah Tayamum, statusnya masih orang Junub, belum orang suci. Ini menurut ulama yang mengatakan bahasanya tayamum, itu tidak menghilangkan hadas. Jadi ada perselisihan di antara para ulama, tayamum itu menghilangkan hadas ataukah tidak? Kalau budu, mandi itu menghilangkan hadas. Tapi, kalau tayamum itu menghilangkan hadas, ataukah cuma membolehkan sholat? Maka yang dia anak telah banyak para ulama fikih semacam An-Nawawi, tayammum itu sepatutnya cuma membolehkan sholat. Bukan menghilangkan hadas. Maka dia tetap, orang yang tayammum tetap berhadas. Orang yang tayammum tetap berhadas. Misalnya orang junub tayammum tetap junub. Cuma, kalau dia sudah tayammum, maka dia boleh sholat <tuh> ya, maka tayamum itu statusnya cuma membolehkan sholat dan bukan menghilangkan hadas <tuh> kemudian anak, anak yang mengatakan kemudian tidak ada perbedaan namun perlu diketahui ada ulama juga yang mengatakan tayamum itu menghilangkan hadas maka orang yang sudah tayamum orang yang sunup <tuh> ...mau menghilangkan celupnya kemudian dia tayamur... ...maka dia sudah tidak lagi 100 orang celup. Cuma... ...kalau... lama yang punya pendapat yang kedua ini... ...mengatakan... ...akan tapi jika dia ketemu ayat... ...tetap wajib mandi. Ya... ...intinya sama lah. Intinya... ...hasil akhirnya itu sama. Pokoknya ya... ...tetap wajib mandi. Lepas. Orang Juno tidak dapat air Adanya tayamum Maka sebagian ulama mengatakan tayamum Tidak menghilangkan hadas besar Cuma membolehkan Solat Maksudnya apa? Ya nanti kalau ketemu air Harus mandi Untuk menghilangkan hadas besarnya. Sebagai ulama lain Caranya lain Bahasanya lain Orang cuno, ya. orang cuno, uh, karena tidak ada air kemudian tayamun, maka tayamun ini menghilangkan hadas, menghilangkan hadas. Namun menghilangkan hadas selama belum ketemu air. Nah. Ya, ini cara kedua, nah, jalan kedua yang dipakai oleh para ulama fikih. Ya. Maka Tayamom, itu menurut penjelasan yang selalu, Tayamom itu menghilangkan hadas selama belum ketemu air. Kalau sudah ketemu air, pergi hadas lagi. Sehingga harus dilangkan dengan air dengan mandi. isinya lah, sama. Nah, sama orang Juno, Tayamom, maka tetap harus mandi. Mau dikatakan ini tidak menghilangkan hadas, Ataupun yang dikatakan menghilangkan hadas sementara. Ini jelas. Ha? Ada kewajiban untuk mandi jika sudah dapat air. Ini. Kembalas waktu. Kemudian tidak ada perbedaan dalam apa yang telah kami sebutkan. Antara payamumnya orang junub Ketika dia di rumah ataukah berpergian. Sama-sama seperti -sama bagaimana di atas. Cuma membolehkan untuk sholat. Ya. Tidak menghilangkan hadas. Meskipun itu musafir. Juga musafir sinuk. data ada air. Tidak ya tayamum. Betul. Nanti ketemu air. Dia masih banding. Memang sepertian ashabu syafi'i, sepertian ulama syafi'iyah mengatakan. Jika seorang yang bertayamum dalam kondisi tidak berpergian, maka dia boleh sholat. Ya. Dengan tayamumnya, akan tetapi. Nah, setelah selesai solat, maka tidak boleh baca Quran tidak pula boleh duduk di masjid kerana dia uh, taya, uh, dia culup dan tayamun dalam kondisi tidak terlalu sekian tapi yang yang terlalu benar kata Anawi bolehnya demikian sebagaimana telah kami jelaskan di atas <t> eh, bahasanya bolehnya uh, tayammum, dan tayammum ini menyebabkan boleh sholat, dan setelah uh, sholat selesai kemudian batal maka tetap boleh membaca Al-Quran dengan hafalan ini berlaku baik dalam kondisi syafar, ataupun dalam kondisi tidak syafar kemudian seandainya orang itu orang Junub tayammum kemudian sholat pokok-kokok dia membaca Uh, membaca Al-Quran, kemudian dia melihat air, maka dia wajib menggunakan air. Karena haram baginya untuk membaca Al-Quran dan semua yang haram bagi orang yang junub sampai dia mandi. Kalau yang saya dan solat, kemudian setelah selesai solat dia membaca Al-Quran dengan hafalan, tiba-tiba lihat air wajib langsung berhenti. Kata wajib langsung berhenti, mandi dulu baru uh. Maka dia wajib berhenti kemudian mandi. Seandainya seorang mandi seseorang yang sunup tayamum. Kemudian salat. Setelah salat dia baca Quran. Setelah salat dia harus baca Quran. Maka hukumnya apa? Boleh kan tadi? Kumara tayamum kemudian dia ingin tayamum yang kedua. Lihat jasin untuk ajaran kecil. Jadi tanya yang pertama untuk ajaran besar. Kalau tanya untuk ajaran besar otomatis juga untuk ajaran kecil termasuk. Dan, dan setelah itu dia salat, kemudian dia baca Quran dengan hafalan, ya. Dia hadras, kemudian baca Quran dengan hafalan ini boleh. Kalau itu dia mau salat laki. Karena dia mau sholat lagi, maka dia tayamum untuk hadat kecil. Oli faridah dan atau untuk sholat fardu berikutnya. Atau untuk yang lainnya, maka untuk setelah tayamum yang kedua, maka tidak haram bagi orang tersebut untuk membaca Al-Quran dengan hafalan menurut pendapat yang benar dan itulah pendapat yang terpilih. Dan dalam masalah ini, ada wajuhun ada satu pendapat yang dianut oleh sebagian ulama syafi'i yang syafi yang mengatakan untuk tayamum yang kedua tidak boleh baca Al-Qur'an. Namun, wal-ma'ruf dan pendapat yang dikenal adalah pendapat yang pertama. Seorang juluk, tidak ada ayat, kemudian tayamum. Setelah itu dia surat fardu, surat duhur misalnya. Setelah selesai salat fardu dia tentut, dia boleh baca Al-Qur'an. Dengan hafalan. Setelah itu, dia mau sholat asar. Dan belum ketemu air. Maka dia tayamum untuk adas. karena mau sholat asar. Ya. Setelah dia tayamom untuk sholat asar. Setelah itu dia sholat asar. Setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Dia hadis lagi. Maka nah, dalam kondisi ini dia boleh baca koan. Ya, sebagai ulama syafi'ah mengatakan tayamum yang kedua tidak boleh baca quran. Namun pendapat yang dikuatkan oleh an Nawawi untuk tayamum kedua masih pentaiamum kedua dia tetap boleh baca al quran. Ama ada jika seorang itu seorang yang junub tidak menjumpai air, tidak pula menjumpai tuak. Karena menurut syafi'i menurut juga an Nawawi tayamum dah tu harus tuak, harus tebu tanah. Meskipun menurut pendapat yang paling kuat Ayamum tidak harus tuak Tidak harus sebut tanah Boleh pasir, boleh kerikil, boleh Boleh uh, batu Asalkan itu bagian dari bumi Maka jika seorang itu Yang kondisi junab tidak menjumpai air Tidak pula sebut tanah Maka apa yang dia harus lakukan yeah. Maka jawabannya Ya tetap sholat dihormati waktu dalam rangka untuk menghormati waktu, jangan sampai dia waktu sewaktu, akhir saja belum bersolat alah hasab dihali sebisanya ya, karena tidak bisa tayamum, tidak bisa tidak bisa, uh, ya, ada air, tidak ada tidak ada tebu, tanah ya sudah tidak tayamum, tidak mandi, tidak wudu, bersolat akan tapi kata Anawi halam bagi orang yang semacam ini untuk membaca Al-Quran di luar sholatnya. Dan haram pastinya. Untuk membaca dalam sholatnya. Lebih dari Al-Fatihah. Cuma boleh baca Al-Fatihah saja. Bukan boleh baca al hukum saja. saja. Ini orang ya. Tidak bisa tayamam. Tidak bisa mandi. Tidak bisa wudhu. Kata An-Nawawi. Maka dia sholat. Sholat terpisahnya. Dalam kataan. Tidak tayamam. Dalam keadaan tidak wudhu, dalam keadaan tidak, saya mau, namun sholat dalam kondisi ini cuma boleh baca surat al-fatihah, tidak boleh baca surat Dalam baca sholat dalam kondisi ini kata anau hukumnya terlarang. Bahkan hukum baca al-fatihahnya saja diperselisihkan. Waliyakumu alaihi kuro al-fatihah. Apakah orang yang dalam kondisi macam ini sholat dia baca sholat, namun apakah sholat dia baca surat, surat, surat al-fatihah? Maka, wahal apa, haram haramkan baginya untuk membaca Al-Fatihah dalam sholat Fisi wajahan Ada dua pendapat uh, Ulama syafiyah dalam masalah ini <laughs> Pendapat yang benar, dan itu pendapat yang terpilih Pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi Tidak haram baginya untuk membaca sholat Al-Fatihah Bahkan wajib Karena sholat di ka'asah tanpa sholat Al-Fatihah Kama jasa sholat di daruah ma'al ma janabah Maka sebagaimana boleh solat dalam keadaan junub karena daruan, maka demikian juga boleh membaca sholat al-fatihah dalam keadaan junub karena daruan. Pendapat yang kedua di antara uh, pendapat ulama syarh yang mengatakan tidak boleh membaca al-fatihah Orang yang junub yang tidak ketemu air, tidak ketemu debu, airnya tanpa kayamum tanpa wudu dia solat maka tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak boleh membaca surat Al-Fatihah. Apa yang dilakukan? Beliak di akar, nah, Bahkan dalam dia membaca fikir-fikir. Yang dibaca oleh orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah. Ya. Yaitu orang yang tidak punya hafalan satu pun ayat Al-Quran. Alasan mereka. karena orang yang cinnut ini. Dia tidak mem mampu membaca Al-Fatihah secara syar'i. Sebagaimana orang yang tidak punya hafalan, itu tidak membantu, tidak bisa membaca surat al-fatihah, hisan ya? karena keadaan. Pesawal awal dan yang benar Pendapat yang pertama. Itu diketahui jika ada seorang yang mungkin masuk Islam dalam keadaan tua, uh, akhirnya dia uh, suka masuk Islam tersebut dia. Nafal Al-Fatihah tidak ahfal-ahfal Maka Bagaimana kan sholatnya Allah mengatakan Sebagai terdapat hadis tentang masalah ini ya, Dia tidak Tidak wajib, tidak harus membaca Al-Fatihah Al-Fatihah selama ini Bisa dikati dengan bikin Jadi, ya, Subhanallah, Alhamdulillah, allahu akbar Wallahualaikum Dia ulang-ulang Sekedar membaca Al-Fatihah Kira-kira membaca Al-Fatihah Ya Orang ulang subhanallah, Allah hamdulillahillah, Allah Allah akal itu kurang lebih uh, lima kali. Itu sama dengan orang membaca al-fatihah selesai. Nah, sudah maka dia mengulang-ulang pikir tersebut sebanyak lima kali. Nah ada di antara ulama uh, madrasyati meskipun ini pendapat yang tidak kuat untuk orang yang tidak kaya dan tidak budu, bahkan tidak mandi, sholat, maka dia tidak boleh membaca surah al-fatihah. Nah, diganti dengan dikir-bikir yang biasa dibaca oleh orang yang tidak punya hafalan Al-Quran sama sekali. Wahadilfu' dan rincian semacam ini yang telah aku sebutkan itu adalah satu hal yang dibutuhkan. Oleh karena itu aku isyaratkan, oleh karena itu aku sebutkan dengan kalimat seringkas-seringkasnya. Wa'ilafalaha'adhillah. Dan masing-masing apa yang aku sampaikan itu semua ada dalilnya dan ada penyempurnaan, pelengkap yang banyak yang dia dikenal, yang bisa ditelaah, yang bisa dibaca di buku-buku fikih. -buku. Tinggunya pasal tinggunya tentang tempat membaca Al-Quran. Dianjurkan tempat membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran dahnya di tempat yang bersih dan tempat yang terpilih. Oleh kerana itu sejumlah ulama menganjurkan untuk membaca Al-Quran di masjid. Abu Aynin memberikan capaian kaki. Nah, alasan ulama yang menganjurkan demikian adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan oleh Muslim. Maksudnya, akal motivasi dan minyak yudila tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah yaitu masjid kemudian mereka membaca kitab Allah, imodah Al-Quran. Ditaklil dianjurkan untuk membaca Al-Quran di masjid. Dan mengkaji Al-Quran di antara mereka, maka pasti itulah untuk mereka ketenangan, dan kasih sayang Allah meliputi mereka, dan para malaikat mengrupuni mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat, yang di sisinya. Dan berkaitan dengan hal ini, apa ya, Ainin memberikan tambahan, dan baca Al-Quran di rumah juga dianjurkan. Maka tempat yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran pertama masjid, yang kedua adalah dirumah. Dianjurkan, itu diperintahkan dan lainnya, Sada Nabi SAW, Janganlah kalian jadikan rumah kalian, maka biro kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan, ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, jangan memakamkan orang yang mati di dalam rumah. Karena itu khusus untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam makamkan orang yang meninggal di dalam rumah itu cuma khusus untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia dimakamkan di dalam rumah kerana matinya di dalam, kerana meninggalnya di dalam rumah. Ia boleh dicampak oleh umatnya, Bahkan dilarang oleh Nabi. Dilarang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan menjadikan rumah kalian sebagai tempat pemakaman. Berarti kuburan. Dan jika ada orang yang meninggal, kemudian dimakamkan di dalam rumah, berarti rumah jadi berkuburan. Kemudian makna yang kedua, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, adalah, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Maka janganlah kalian jadikan rumah kalian sepi dari ibadah, kosong dari ibadah, sebagainya kuburan ya, bukan tempat ibadah. Maka berdasarkan penafsiran yang kedua Maka Hadis ini dalil bahasanya Kuburan itu bukan tempat ibadah Ya itu Rumah yang tidak digunakan untuk beribadah Dikatakan seperti kuburan Maka di dalil bahasanya kuburan bukan tempat ibadah Sehingga hadis ini dalil Haramnya Membaca Quran di kuburan Dan membaca Quran di kuburan Hukumnya bid'ah ini satu hal yang terlarang Karena Nabi mengatakan kuburan bukan tempat ibadah Seperti dalam hadis ini Ini kan juga tidak boleh sholat di kuburan cuma, cuma ada satu sholat saja yang boleh dilakukan di kuburan Yaitu sholat jenazah. Kenapa? Karena dalam sholat jenayah tidak ada Kata ulama Karena dalam sholat jenayah tidak ada rukuk dan sujud. Satu satunya solat yang boleh dilakukan di kuburan adalah solat jenazah. Ketika kita mau takziah atau jenazahnya dimakam, sudah dimakamkan, jadi kita datang ke makamnya kemudian kita sholati di makam. Sebagaimana yang pernah Nabi lakukan terhadap perempuan yang perempuan hitam yang suka nyabung masjid yang meninggal dunia tanpa seorang nabi, kemudian Nabi minta kepada para sahabat untuk ditunjukkan di mana makamnya, kemudian Nabi shalallahu alaihi wasallam mensholatinya. Satu sahaja sholat. Selain itu, tidak boleh surat di kuburan, kerana kuburan bukan tempat ibadah. Enak syatana yang firminan baik, sinyak setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Itu surat muslim. Mengatari potongan hadis ini, maka potongan hadis ini menunjukkan, pertama, dianjurkan adanya anjuran untuk belajar Quran di rumah. Adanya kopilah belajar Quran, terutama surat Al-Baqarah di rumah. Ya, kemudian yang kedua, nah, di sini menceritakan tentang cara membersihkan rumah dari gangguan makhluk halus. Cara yang sahih dengan banyak-banyak membaca, membaca surat Al-Faqih di dalam rumah tersebut. Ya. Tidak perlu mengundang pemburu hantu atau yang lainnya. Cara yang nabi ajarkan adalah dengan banyak-banyak membaca surat Al-Faqih, karena nabi mengatakan setan lari dari rumah yang dibacakan di sana, rapat ke bawah. Nakkan anak-anak yang mengatakan kenapa semakin lama mengancurkan untuk membaca Al-Quran di masjid? Jawabannya karena karena masjid itu mengumpulkan pertama nazarah bersih, masjid tempatnya masjid ini Kalau kotor ya ketengertentak takmirnya. Kemudian yang kedua, nanti masjid ada shaful bukaah, berarti kita baca Al-Quran di tempat yang mulia. Dan alasan berikutnya, karena membaca Al-Quran di masjid itu akan menghasilkan keutamaan yang lain, yaitu keutamaan dan pahala ikhtikaf di masjid. Anawi mengatakan, Ta'innah yang bari sepatutnya bagi setiap orang yang duduk di masjid untuk berniat ikhtikaf di dalam masjid, baik duduknya di uh, duduknya di masjid itu lama ataupun sebentar. Pakat di syuqiyahnya dianjurkan bagi orang yang masuk masjid awalatsukuri pada awal masuknya dia ke dalam masjid untuk berniat i'tikaf. Dan adab ini yaitu berniat untuk i'tikaf adalah adab yang sepatutnya untuk diperhatikan, wa isha dan dikondangkan penyebutannya, sering-sering kemudian ulang dan disebut-sebut dan dibahas dan diperkenalkan kepada anak-anak uh, kecil -anak dan orang-orang awam Karena adat ini, yaitu berniat ikhthaf ketika masuk masjid, ada satu adat yang telah dilalaikan oleh banyak orang. Demikian pendapat An Nawawi tentang masalah ini, yaitu dianjurkan kepada beliau untuk berniat ikhthaf setiap kali masuk masjid, setiap kali tidak duduk di masjid, dianjurkan niat tersebut pada saat awal masuk masjid. Akan, tapi terhadap masalah ini, pendapat-pendapat yang lebih baik dari pendapatnya An Nawawi ini. Ya, dan masalah, masalah ikhtikaf di masjid ya. Itu pendapat yang disampaikan oleh al Muhammad SAW ini Di sebuah mumti nah, Menyampaikan bahasan tentang Apa hukum ikhtikaf di luar Ramadan hmm. Hukum ikhtikaf di luar Ramadan Kerana uh, S.A.W. dalam masalah ini Hukum ikhtikaf di luar Ramadan Hukumnya telah mubah Walaysabi mustahha boleh atau tidak dianjurkan. Bukan hal yang dianjurkan. Alasan bolehnya, karena Nabi tidak menentukan uh, waktu itikaf di Ramadan. Nabi tidak memberikan ketentuan demikian. Alasan tidak dianjurkannya, kerana Nabi tidak pernah uh, itikaf di bulan Ramadan. Memang pernah nabi uh, itikaf di bulan rawal, itu dikarenakan tidak sempat ikhtikab atau tidak ikhtikab di bulan Om Abad. Sehingga dengan kata lain, mungkin dengan bahasa bebas kita katakan, ikhtikab lagi di bulan Saun, sudah dalam untuk ikhtikab yang boleh tinggalkan di bulan Om Abad. Dan kekaitannya karena Om Abad. Dan alasan bolehnya adalah karena izinnya Nabi untuk Umar. Umar pernah bertanya kepada Nabi, wahai saya dulu juga sejati-jati, niat untuk ikhtikab semalam Ketika haum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Aufi binadrik laksanakan nadarmu." Dan itu di luar Ramadan. Sehingga ketika ketika seseorang berada di dalam masjid, maka di luar Ramadan itu hukumnya mubah dan tidak dianjurkan. Di pendapat yang lebih baik, ya, Insya Allah lebih baik dan lebih kuat dibandingkan dan Ibnu yang mengatakan dianjurkan untuk iktikaf, berniat iktikaf setiap kali duduk di masjid. Baik bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, baik duduknya sebentar ataupun lama. Kemudian terkait dengan uh, uh, di sini penjelasan Nawawi di sini maka ada ada faedah tentang masalah uh, iktikaf. Berapa minimal orang itu etika? seorang itu dikatakan etika. Maka An Nawawi mengatakan di sini etika itu terhitung etika baik kasoh julusuhu atau kalla baik orang itu duduk di masjid itu lama ataupun sebentar. Terdapat ya, beberapa pendapat ulama tentang masalah uh, minimal etika. Di ya, antara pendapat tersebut, pendapat yang dipilih oleh An Nawawi. Itikaf tidak memiliki batas minimal waktu. Dan ini pendapat jumhur ulum fikih. Terdapat pendapat yang lebih kuat. Maka tipulan ramadan orang, ee, gimana kalau orang itu cuma itikaf malam hari atau itikaf cuma sebentar? Itulah itu. Tiada pernah itikaf. Terdapat pendapat ada ya, mempersyaratkan satu malam, ya, minimal satu malam dan ada beberapa pendapat yang lain. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Jumurul Fuhu yang mengatakan iktikaf tidak ada batasan minimal waktunya untuk disebut iktikaf dan untuk mendapatkan pahala iktikaf meskipun iktikaf yang sempurna bagaimana iktikafnya Nabi SAW selama 10 hari 10 malam itu iktikaf yang sempurna, iktikaf yang paling afdol namun, apa yang minimal? Nah, kalau kita tanya, apa yang minimal? sebenarnya tidak ada minimalnya Minimalnya kembali kepada Al-Urfur Jika seorang itu dikatakan Setelah yamqus fil masjid Raja Di masjid Itu ada iktikaf Kata seorang itu dikatakan Yamqus fil masjid Raja di masjid Berapa menit minimal Untuk bisa dikatakan Yamqus fil masjid Ya sudah itu Setelah iktikaf uh, Kenapa kita pilih pendapat ini Ini pendapat Jumurul Fukaha Karena tidak ada Memang kebatasan dari Nabi untuk masalah minimal iktikaf. E maka kita kembalikan kepada pengertian iktikaf, e yaitu al almuksu di masjid, belasah di masjid. Maka jika seorang itu sudah dapat dikatakan yang kos di masjid belasah di masjid, maka dia melakukan etika. Ikat intunan etika. Jadi e so, ini adalah pendapat yang diberi oleh An Nawawi. Jadi iktikaf, e itu orang itu tergolong iktikaf, e baik dia duduk di masjid. Tidak, waktu berlama. Wa amal kewa tufil hamam adapun. Membaca Al-Quran di Hamam. Apa hukumnya? Terus diketahui bahasanya Hamam dan istilah ulama beda dengan Hamam istilah sekarang. Hamam istilah sekarang kamar mandi. Dan ini bukan Hamam dalam makna uh, dalam hadis Nabi dan dalam perkataan para fukuhak. Kalau akan salah faham, kita tidak tahu hal ini. Dia memaknai perkataan para fukuhak dengan makna Hamam di zaman ini. Dan makna Hamam di zaman ini kamar mandi yang sempit. Ya suwas waktunya masih sempitlah. lah Hamam yang dimaksudkan dalam hadis Ada kata-kata Hamam di hadis nabi, Demikian juga ee, Di bekatan para fuqaha, Itu adalah Pemandian umum Sama so, tempat Pemandian umum Maka tempat yang luas Tempat Yang luas Di sana orang Mandi Dan di masa silam Di Hamam ini Adalah pemandian air hangat Hamam diambil dari kata-kata Hamim, ayatnya air panas Hamam Diambil dari kata-kata Hamim, ayatnya air panas Jadi, pemandian umum Yang di situ Kalau orang ingin mandi air panas Orang tuh datang ke sana Kalau di rumah Ya mandi air dingin Kalau ingin mandi air panas Ya datang ke tempat-tempat yang disebut dengan Hamam Mungkin disana ada uh, berapa uh, kamar mandi tempat mandi <tuh> kalau dulu ya masih dengan cara tradisional, lebih dipanasi dengan di ini dibakar uh, besarnya pemiliknya itu bikin uh, besarnya mungkin lubang bawah tanah gitu, untuk kemudian narok kayu bakar nah, ini kemudian uh, air di atasnya sehingga hangat nah orang dan masuk ke sana bayar mandi itu tempatnya luas. Itu pemandian. Pemandian umum, tempatnya luas. Dan biasanya, uh, airnya air panas. Itu yang disebut dengan hamam. Ini muat berapa orang? 10 orang atau uh, 15 orang, 20 orang. Tergantung kapasitas hamam tersebut. Itu yang disebut dengan hamam dalam hadis Nabi dan dalam pengertian uh, dalam Islam yang dipakai oleh para ahli fikih, Bukan hamam sekarang, yang cuma muat satu dua orang semua umat satu orang ya Semua umat satu orang Ya mungkin kalau di tempat kita sekarang ya Migret-migret lah ya Mungkin semacam kolam renang gitu. Maka terlarang selat di Haman Itu selat di sini Di Musola musolanya kolam renang kolam renang di situ ada di bangunan Musolahnya Kalau musolah jadanya ya, Bagaimana kah hukum? Jadi uh, yang namanya Haman itu ada daerah uh, Tempat yang luas ada tempat mandi, dan ada daerah. Oh, enggak. Setelah orang keluar dari kamar mandi, orang ada orang bersantai-santai duduk. Ini masih wilayah haman. Nah, bagaimana setelah dia keluar dari kamar mandi, kemudian duduk-duduk santai, sambil baca Quran dengan hapalan. Nah, sambil baca moda, surat tanah, susah maha, atau apa-apa yang lain. Apa nah, yang ini dibahas. Amal kira-kira Al-Quran Adapun membaca Al-Quran Di Hamam Maka para salaf Jadi ini Hamam Dalam masa salaf Di masa salaf Dan Hamam Dalam masa salaf Mengertinya tadi Maka para ulama salaf Berselisih pendapat Tentang makrohnya <tuh> Ulama-ulama Asyafiyah Mengatakan Tidak makroh uh, Dan dirukir oleh Seorang imam Yang disepakati Kemuliaannya Abu Bakar Ibn Mungbir Dalam kitabila Al-Isyaf Dari seorang Tadlin Ibrahim Anakhoi Demikian juga Malik. Ini adalah pendapat Safa. Ya, ini pendapat ulama yang mengatakan tidak makroh Ibrahim An-Nakai -ha dengan juga Malik. Itu pendapat apa? Bin Abi Rabbah Tati'in. Sedangkan sebagian ulama mengatakan makroh itu Quran Tihaman. Dia pendapat sejumlah ulama. Di antaranya adalah Ali bin Abi Talib. Fadal Anu sebagaimana dilihatkan oleh Ibn Abi Dawud Dan disebutkan oleh Ibn Mungbir. Ini adalah pendapat sejumlah ulama Tati'in yang mengatakan apa? Makruh Jantarannya adalah Abu Wa'il, Shaqib bin Salama As-Sha'bi, Hasan Al-Fasri Makrul, Obisov bintu Ayd Demikian juga kami menyebabkan Riwayat tentang pendapatnya dari Ibrahim An-Nakha'i Dan Ashabuna uh, Ulama-ulama as Syafiyah menceritakan Rasinya adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah Ini katakan, Imam Abu Hanifah Mengatakan Makruh, baca Quran Sama Imam Malik Mengatakan tidak Mekoh, Pada Al-Quran, Di Hamam. Asyafi mengatakan, Di Mekoh membaca Al-Quran di tiga tempat. Di Hamaman. Di Hamam. Dan di Khusus. Nah, Khusus toilet sekarang. Di Hamam. Itu Hamam untuk kemandian umum. Dan Khusus, kemudian di atau toilet. Beberi tuha. Dan pabrik penggilingan gandum waya katuru ketika rohanya itu berputar ketika mesinnya itu dijalankan oha itu adalah mesin penggiling gandum yaitu nah, oha api satu tempat di sana ada mesin penggiling gandum yang dulu digiling dengan menggunakan batu oha itu adalah uh, batu yang uh, satu mesin penggiling gandum masa tradisional yang terdiri dua batu ada batu yang diam dan ada batu lingkaran yang berputar yang, yang batu lingkaran ini kemudian dihubungkan dengan menggunakan uh, apa kayu kekledai kemudian terdengar yang putar uh, menggiling, uh, memutar, uh, memutar, uh, memutar, ini uh, batu yang keluar, sehingga kemudian batu ini tabrakan dengan batu yang diam akhirnya untuk memecah kulit gandu. Kemudian api mesara, terdengar kita ini itu nama laki-laki ya, dalam nah, bahasa Arab. Tapi api mesara. Dia mengatakan tidak boleh menyebut Allah subhanahu wa ta'ala kecuali di tempat yang suci. Maka di sini tidak ada karsi dari al-Nawawi. Yaitu cuma menyebutkan khilaf ulama tentang baca Al-Quran di Hamam. Kemudian ada pun baca Al-Quran di jalan. Bagaimana sambil jalan baca quran Sambil jalan kaki atau sambil montel. Baca Al-Ikhlas, al, -Ikhlas, al atau Amal kuat untuk fiturik. Ada pun baca quran di jalan. Maka pendapat yang paling kuat, pendapat yang terpilih punya boleh tidak makoh dengan catatan tidak lam yaltahi shohibuha jika orangnya itu tidak lalai tidak telah oleh sambil bukan baca Quran sambil telah oleh lihat jika kemudian, kemudian bacaannya jadi karena tidak perhatian boleh jadi bacaannya jadi salah salah ainil tala shohibuha jika lalai Orang-orang yang orang tersebut, maka Maka hukumnya Dalamnya, sebagaimana Nabi SAW Melarang An-Naisin, orang yang ngantuk Untuk membaca Quran, itu untuk salat malam karena dikhawatirkan, salah baca Maka sinisal dengan orang ngantuk Orang yang tolah-tolah di jalan Maka dikhawatirkan nanti Bacanya asal asalan. Dan ini uh, Ibn Abi Dawud Meriatkan dari Abid Arcah Beliau Abu Darda, Abdul Anu, sahabat Nabi, dia membaca Al-Quran di jalan. Ini kan juga dari seorang tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah. dia mengizinkan, membolehkan, baca Al-Quran di jalan. Dan ada juga ulama yang melarang, baca Al-Quran di jalan, yaitu Imam Malik. Dikatakan, berkata Ibn Abi Dawud, Hadisani Abi Rabih, Qal Akbar na' Abu Wahab. Abu Wahab mengatakan, aku bertanya kepada Malik, tentang seorang yang sholat di akhir malam. Setelah itu dia keluar dari rumah. berjalan ke masjid. Namun masih tersisa. Uh, surat yang dia. Tadi baca dalam surat malamnya. Itu ada yang belum selesai. Dan dia ingin selesaikan. Dia punya wirid. Ya, punya wirid waktu juz. Ya, uh, baca di surat malamnya. Dia baca surat. Atau ayat um, belum selesai. Kemudian. Dan waktu sempurna tiba. Akhirnya dia baca sambil jalan. Supaya wujudnya itu terbaca semua. Maka Imam Malik mengatakan. Ma lamul kira atas Aku belum pernah tahu. kum baca Quran kok di jalan. Artinya apa? Pengingkaran. Wakari Hazalika dan Imam Malik melarang hal tersebut. Kata An Nawawi. Sangatnya sahih sampai Imam Malik. Maka hukum. Baca Quran di jalan. Di perselusikan ulama. Ya, Imam Malik melarang uh, selamanya membolehkan uh, semacam mukaddab al-aziz. Ini juga pendapat berda -da, dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang membolehkannya Dan inilah yang dicitakan oleh An-Nawawi di sini. Dinikan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alamin. Oleh itu, doa dengan Dilafatkan pada sujud terakhir dengan doa dari Adabatus Nabi bagaimana juga hukumnya kalau doanya bahasa Indonesia tapi di dalam hati dianjurkan untuk berdoa pada saat bersujud baik sujud pertama ataupun sujud terakhir anggapan bahasanya anjuran doa dalam sujud itu cuma untuk sujud terakhir anggapan yang tidak ada dasarnya boleh di sujud pertama kedua ketika atau sujud yang terakhir dan sujud dalam uh, doa yang dibaca pada saat sujud. Satu sudut ini boleh dari Quran, boleh setelah, dari Hadis, Boleh juga buatan sendiri Tapi kalau bukan bahasa Arab Menurut saya ini saya hukum ya mako Malam tadi saya lupa Apakah sudah berniat untuk puasa atau tidak Apakah puasa saya sah Karena sebelumnya saya sudah berniat untuk berpuasa Selama, selama bulan Ramadan Tentang niat puasa dalam bulan uh, puasa dalam Ramadan Apakah harus tiap malam Apakah boleh dirapel di awal malam di awal Ramadan niat puasa satu, selama satu Ramadan penuh. Ini adalah hal yang diperselesaikan oleh para ulema. Berdapat yang kuat. Eh, ini Sebaiknya tiap malam itu eh, niat stabil sendiri. Tiap malam niat besok saya masih, mau, saya masih mau puasa. Oleh karena itu jika orang ini sudah berniat puasa selama satu bulan Ramadan. Di awal Ramadan. Dan diragu-ragu semalam itu niat puasa pekat-pekat, insya Allah masalah. Nah, mana, tidak masalah bagaimana pendapat sebagian ulama yang membolehkan untuk merapel niat Ramadan, niat puasa Ramadan di awal Ramadan jika seorang musafir tinggal tidak jauh dari masjid bagaimana pelaksanaan sholat wajib yang sesuai dengan sunnah yang lebih adhan sholat berjamaah di setiap masa waktu akan dicama dengan aktivitas tidak jauh sehingga mungkin untuk sholat berjamaah musafir yang tinggal dan memungkinkan baginya untuk sholat Bertema ke masjid wajib sholat bertema ke masjid. Karena dia termasuk dalam komunan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manshani anda, oleh akhir kata sholat kalau ilah milik udin. Siapa saja mendengar agan termasuk di dalamnya musafir. Eh. Kemudian dia tidak mendatangi agan maka tidak ada sholat baginya kecuali dia punya udin. Mana kah yang lebih abdur untuk musafir yang memiliki waktu untuk sholat malam dan sering melakukan sholat malam jika tidak safar? Tetap sholat malam ataukah hanya witirkan kok lihat cukup saja. Coba ini sesuai dengan sunnah, dia cuman, cukup ambil witir. Dan witir itu bisa bisa 1 okat, bisa tiga okat, bisa ditambah lima okat, mau ditambah lagi tujuh 7 okat juga bisa, mau witir 9 okat juga boleh. Itu cuma witir saja. Bolehkah kita membahas saja ke rumah karena sajadah yang ada di masjid sangat butut dan membuat saya sering batuk-batuk, akhirnya -batuk, pulih. Tanyakan hmm. boleh. Dan tempat masjid itu dalam bahasa Arab disebut sajadah. Karpet masjid, tikar masjid, di karpet, ke dalam bahasa Arab disebut sajadah. Maka ketika dengan masalah ee uh, secara maka jika memang ada perlu jika mesti sudah ada masjid, jika di mesti sudah ada sajadah, Sudah ada karpet, maka pada asalnya tidak perlu bawa karpet. Tidak perlu bawa karpet. Cukup perlu bawa sajadah. Yes. Tidak perlu Bawa saya cek, cek dari rumah Kecuali jika ada alasan Alasannya karpetnya Banyak debunya karena pakmirnya malas untuk hmm. jebun, Atau yang lain hmm. Maka jika memang Ada alasannya maka boleh Apa bedanya Hamam Dengan Mirhab Mirhab itu sama dengan khusus Yaitu WC atau Pairat Sedangkan Hamam tadi telah kita ceritakan Pengertiannya Bolehkah baca Al-Quran dengan lirih Jikris di mana plus ada musik-musik, ada pengamen, ada asap lokok, pengumis, dan lain-lain. Gagak tempat yang bersih kan? Gagak bersih ya. Di situ rata-rata. Apalagi ini bersekonom ya. Ada pengamen, ada rokok. Ya, ya maka sebagai, uh, yang abdul jangan baca Al-Quran di sini. Nggak tapi jika daripada ngalamun atau lihat yang tidak manfaat, maka ya, bisa berpikir. Yang tadi sampaikan, baca Al-Quran Al adalah dibaca di tempat yang mulia. Itu di tempat yang bersih. Dan waktu itu angkatan bis dari rumah saya ke Jogja mekak salat marik. Disosolat di masjid, namun dengan kondisi was-was karena takut ketinggal oleh bis, mana yang lebih afdal, sholat ketika kondisi tersebut, atau sholat di bis saja. Kalau ada was-was yang mengganggu orang, kekhusuan orang dalam sholat itu harusnya ditinggalkan. Sebagaimana Nabi SAW merintahkan untuk makan terlebih dahulu yeah. daripada orang itu was-was ikirannya, karena mautnya masih kelaparan. Yeah. Oleh karena itu, maka jika dia mungkin berjamak dengan Isya, nanti itu istirahat malam. Ya, istirahat malam boleh jadi jam 10 atau jam berapa. Istirahat malam, maka yang lebih baik adalah ya, berjamak dengan Isya. Jika tidak mungkin jamak dengan Isya, namun kalau dia mau sholat kalau al-was-was, maka Allah Ta'ala a'lam. Ya. Dan jika dia sholat di base saja, insyaallah Allah uh, boleh kerana darurat. Apakah mampu harus melafalkan uh, diucapkan dengan gerakan bibir ketika solat bersama imam tentang rukun solat seperti bacaan Fatihah dan takbiratul Ihram? Mengingat membaca dalam hati tidak dikatakan syohah, tidak dikatakan membaca. Iya, dia harus takbiratul Ihram harus ada gerakan titik. Enggak sah uh, dia takbiratul Ihram, namun bisu maka dia tidak dikatakan telah takbiratul Ihram, telah membaca takbir. Maka harus atau gerak bibir itu minimal ya, Karena ulama berusaha pendapat uh, uh, minimal untuk membaca itu bagaimana Jadi ulama mengatakan cukup gerak bibir meskipun tidak ada suara pendapat yang kedua mengatakan harus ada suara harus ada suara, tidak cukup gerak bibir suara, jika dia makmur suara yang cuma dia dengar telinganya sendiri jangan dia dengar telinga sendiri. Nah, pendapat yang paling minimal dalam ini adalah ada kerapibir. Insyaallah itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Kecuali kalau untuk soalan al-fatihah kecuali untuk jika imannya menjalankan al-fatihah ke atas ini. Uh, Kuli tidak baca al-fatihah jika kita kejiranan tidak perlu baca al-fatihah dalam masalah ini. Amin. Disebut dengan musab apa buku yang ada beberapa juz Al-Quran? Orang celul dan wanita yang tidak boleh memegangnya, bagaimanakah cara memegangnya? Ini memang sebut musraf Al-Quran adalah uh, Satu kumpulan uh, kertas Yang isinya cuma quran saja Tidak ada terjemah, tidak ada yang lain uh, Tidak ada Itu disebut musraf Al-Quran cuma isinya cuma Jus sama Apa isinya Jus 1 atau Jus 2 Seluruhnya isinya quran itulah musraf Apa ada untuk membaca doa buka puasa setelah kita e, setelah kita sudah makan hidangan buka, apa punya dibaca doa buka sebelum kita makan hidangan buka tersebut. Yang tepat doa Dhaafu Maawwak Talatil itu dibaca setelah orang ha, minum setelah orang berbuka. sebelum buka dibaca bismillah. Setelah dia buka dibaca Dhaafu Maawwak Talatil Uruku, sesudah itu insya Bagaimana penjelasan Abu oh, Abdullah Al-Jibrin rahimallahu taala. Ketika wanita hendak membaca membaca buku-buku yang ada ayat-ayat ruqyahnya -ayat seperti buku buku kumpulan doa dia ya, katanya boleh. Apabila seorang berpuasa dalam keadaan junub dan ketika masuk waktu salat hanya ada air untuk minum dan atau hanya cukup untuk minum plus wudu. Kita cukup untuk mandi? Apa boleh hanya tayamum saja ataukah harus wudu? Cukup tayamum saja. Kalau tidak boleh berdoa di kuburan... Lalu jarak kubur itu ngapain saja? Yang tidak boleh ketika jarak kubur adalah mendoakan diri sendiri. Tak boleh jarak kubur... kemudian ketika jarak kubur... doanya melalui benda apa Hasanah, apa nak? Apa nama Nabi Nabi Cina? Rasulullah tidak Doa boleh berdoa di kubur... namun doa mendoakan baik. Ya Allah, saya ingat jika kubur yang tidak sering Muslim. Ya Allah sayangilah bulan yang Allah rahmatilah dia, ya Allah berikan, ya ampunilah dosa-dosanya kesan dan subuh syir. Tidak boleh di di kuburan membaca apa nak bulan ramadhan yang aswadina, apa nak uh, dan membaca ilmu. Uh, Allah menantu Alqodawatukawala fafalirinanda boleh? Maka di kuburan itu yang dilakukan dua, pertama merenung menungkan akhirat, Merenungkan kematian. Kemudian yang kedua adalah mendoakan mayit, bukan mendoakan diri sendiri. Jadi saya ambil kesimpulan wanita haid membaca Al-Quran, hukumnya dirinci boleh dan tidak boleh. Dengan alasan tertentu, kalau membaca Al -Quran, wanita haid membaca Al-Quran dengan hafalan, pendapat yang paling kuat, boleh. Sahabat. Wanita yang ikhtihaba, apakah harus mandi junub, setiap akan sholat lima waktu. Katanya, dianjurkan, mandi. Wajibnya wudhu. Wanita yang ikhtihaba, wajib wudhu setiap kali... Mau sholat fardu. Mau sholat duhu, wudhu dulu. Dan wudhunya setelah masuk waktu. Kemudian setelah masuk waktu asar, dia ya wudhu untuk kemudian sholat asar. Dan dikursi. Dan dianjurkan untuk mandi. Dia mandi sehari lima kali. Sehari lima kali. Dianjurkan tidak wajib. Dan jika ngambil mandi, maka boleh dijamak Untuk asar, dijamak. Mereka bisa bijamak. Jadi mandinya tiga kali. Bagaimana cara menasihkan orang-orang dekat yang sibuk mempersiapkan makanan menjelang berbuka, pada waktu tersebut adalah dianjurkan memperbanyak doa dan pikir. Katanya saya tidak enak jika tidak ikut membantu mereka. Waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak doa bagi orang puasa adalah sepanjang hari. Demikian juga, dianjurkan untuk banyak berdoa pada saat berbuka. Di setelah masuk waktu berbuka itu adalah waktu abtul doa, karena banyak orang lalai ketika itu, yeah. karena banyak orang memikirkan makan, nah, kok ada orang memikirkan doa, maka masya Allah luar biasa. Yeah. Maka waktu yang abtul untuk berdoa dalam kondisi puasa dua keadaan, pertama sepanjang hari, yeah. doanya orang yang berpuasa itu makbul kata Nabi saw. Demikian juga di antara waktu yang mustajab berdoa adalah ketika berbuka. Jadi bukan menjelang berbuka, comen? Ketika berbuka, ketika orang sibuk memikirkan makanan minuman, kemudian berhenti dah makan secukupnya kemudian sedikit saja kemudian setelah itu berdoa maka ini waktu waktu untuk berdoa. Bagaimana dengan orang yang culuk namun dia sedang sakit misalnya demam? Apakah harus mandi wajib jika dia ingin sholat? Bergantung demamnya. Apakah demam yang memungkinkan untuk mandi ataukah tidak? Kalau demam itu adalah demam yang memungkinkan untuk mandi maka wajib mandi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan untuk obati obat obatilah demam dengan mandi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan obatilah demam dengan mandi. Maka demam masuk mandi. Seperti mana disampaikan di, di, di Tibrina Bawi di antara obat demam adalah mandi. Maka ini Allah Alam perlu perlu rincian demamnya seperti apa, ya. Terus tentu mandinya seperti apa, perlu. Ya. Uh, perlu uh, kajian lebih lanjut. Maka jika masih memungkinkan mandi maka wajib mandi. Jika tidak memungkinkan untuk mandi maka boleh saya mau sampai nanti sakitnya sembuh, setelah sakitnya sembuh dia wajib mandi. Meninggi aktif bagi wanita, apakah salat ucamaan yang wanita di kos atau salat sendiri-sendiri di kamar? Maka tentang hukum soal berjamaah bagi sesama walidah Setelah kita sampaikan ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini terdapat yang paling kuat adalah di, Dianjurkan namun Jangan dijadikan rutinitas Maka eh, mana yang lebih afdal Jika memang dengan berjamaah di, di kos itu Ada manfaat tambahan Misal ada tambahan ilmu Atau yang lain yang bisa didapatkan Atau eh, Itu adalah wahana untuk Sosialisasi Jangan cuma kemudian masuk kos ke dalam kamar keluar kamar keluar, ah, sehingga dengan sebelahnya juga enggak kenal. Ah, maka jika ada manfaat tambahan, maka sebaiknya salat udah masuk kos meskipun itu sesama perempuan. Namun jika tidak ada manfaat tambahan, maka dilanjutkan untuk salat berjamaah dengan sesama perempuan. Namun dengan uh, dicadangkan rutinitas. Apakah, contohnya, uh, itu alkuan termasuk paket tidur, ya paket tidur? Mandi di hamam tempat umum boleh? Maksudnya kalau di awaknya dilihat oleh banyak orang, tidak boleh. Tapi jika hamam tadi, pemandian umum tadi, eh, itu bentuknya, jika hamam tersebut bentuknya di situ berkamar-kamar, eh, maka hamam itu bentuknya macam-macam. Hamam dalam masalah itu bentuknya macam-macam saja yang tempat kamar mandi umum dan itu terbuka. Dan maka di sini tidak boleh. Akan tapi... Jika model hamamnya itu adalah ini pemandian umum, ya. kemudian uh, orang itu uh, namun di dalam-dalamnya ada kamar-kamar, tiga orang itu ya menutup awaknya ketika ketika di luar uh, kamar-kamar kecil untuk mandi tersebut, ya. dan dia cuma buka awak di dalam kamar mandi yang tidak jelas jual siapa, -siap ya, maka pada asalnya tidak bolehkan. Tetapi sawal Allah asalam melarang laki-laki untuk masuk hamam dalam pengertian masa silam, kecuali sahaja untuk awal. Sedangkan perempuan dilarang untuk masuk hamam secara mutlak. Tempat mencuci baju, apakah bisa disebut toilet? Tinggal tempatnya, gimana bentuknya? Gambarannya seperti apa? Jika bisa bisa membaca Quran di sana, walaupun dengan hafalan, tinggal bentuknya. Kalau bentuknya adalah bentuk kamar mandi, di situ ada WC macam-macam ya, lah, tempat najis, ya, maka jika cuciannya di situ. Jadi, ya, uh, berarti uh, membaca di asush atau di kita lihat di mirhab yang hukumnya tempat kotor, tempat najis, maka tidak layak membaca Quran di sana. Apakah boleh mendengarkan mukhal di tempat cuci tersebut? Mukhalnya disekali di tempat lain, dengaran dari kamar mandi. itu nih, Pelaksanaan laksanakan 5 rakaat. Bagaimana saya melaksanakan lebih awal sebelum tidur, apakah di akhir malam? tergantung ya, kondisi setiap orang jika dia optimis bisa todi air malam, lebih baik witir itu di akhir malam. Kalau witir dalam salat hajat bukan salat awal ya. E, akan tetapi jika dia tidak optimis bangun di air malam, maka e, lebih baik adalah witir sebelum itu. Dan witir lima waktu kita dua sekaligus dan dengan susut tahiyat sekali di akhir terakhir. Apakah satu orang diberi pahala dengan satu kebaikan yang dilipatkan? Dan akan sepuluh kali lipat hanya khusus untuk bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Ini untuk bulan Ramadan dan di luar Ramadhan. Ucapan Imam Syafi'i tentang mako membaca, tem... membaca Al-Quran di tiga tempat. So so so Kayaknya bukan Imam Syafi'i tadi. Hah? Bukan Imam Syafi'i ya? Syafi'i. Mako di sini apakah mako humana haram? ataukah mako di zaman sekarang? Umumnya perkataan salaf, maka untuk perkataan-perkataan maknanya haram. Umumnya. E, maka kalau untuk di, misalnya, hasyus atau ini, e, di toilet, maka di tempat naksis. Ya. Maka ini tidak ada penghormatan dengan Al-Quran, bahagiannya Al-Quran di sini bukanlah memulihkan Al-Quran, maka mungkin bisa kita katakan maknanya haram. Ada orang yang tidak e, e, memuji istrinya dengan menulis, kau tidak seganas A'isah. Yang membanting piring ketika suaminya sedang menjamu tamu-tamu yang terbelalak. Lalu seperti ini. Lalu juga tidak sampai mengatai suami. Kau ini hanya mengaku-ngaku Nabi. Apa yang ini maksudnya? Perkata dengan kalimat kau tidak seganas. Aisyah yang membanting piring ketika suaminya sedang menjamu tamu-tamu. Maka... Kejadian Aisyah membanting piring itu tidak demikian Ketika Nabi itu duduk di rumah Aisyah Datanglah seorang budak Milik istri Nabi yang lain Milik istri Nabi yang lain Jadi ada istri Nabi istri Nabi yang lain selain Aisyah Yang ngirim makanan Dikirimkan lewat budaknya Akhirnya datang ke tempat Aisyah, ke rumah Aisyah di situ ada Aisyah dan Nabi ya. kemudian pembanta kebudak ini kemudian mau ngasihkan makanan itu kepada Nabi sebelum sampai di tempatnya Nabi piringnya ditampel lah ya ya sebelum eh uh, piring tersebut dipegang oleh Nabi, piringnya ditampel sama Aisyah pecah. Ya, akhirnya piringnya pecah dan Nabi mengumpulkan uh, pecahan piring tersebut Kemudian Nabi meminta agar budak ini memaklumi keadaan. Dan dia mengatakan, gelap umuka, ibumu lagi cemburu, ibumu lagi cemburu, maklum, ya, maklum ibumu lagi cemburu, gelap umuka. Kemudian setelah itu Nabi mengambil piring, mengambil piring di rumahnya Aripah, kemudian ha, menyerahkannya kepada budak tadi ini untuk sampaikan ini sebagai ganti piring yang tadi pecah. Itu kejadian, ya. Ini memuji isu yang mengatakan, kau tidak seganas Aisyah yang membanting-piring, berarti Aisyah ganas, gitu. Hmm. Yeah. Apakah cerita tentang Aisyah ini sahih? sahib? Cerita tentang Aisyah, tapi demikian ceritanya. Bisa dilihat di bulul maram, tiba-tentang masalah apa-tentang masalah baik. Tentang masalah belakang. Tentang masalah Muamalah Atau, uh, ya, belakang. Yeah. Tentang masalah uh, ini, Duman salah. Salah mengganti barang rusak. Apakah bisa dikatakan menghina istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa, boleh dipahami dengan ee, menghina, karena mengatakan ganas. Kalau kalau dia ceritakan keadaannya, kemudian Aisyah cemburu dan cemburu sampai nampel makanan karena dikirimkan oleh ee, madunya, teman -teman. maka mungkin maknanya dah tak ya, seganas ee, kalimat tadi. E, kalau tadi Kalimanya semacam itu, kalimanya sangat ganas sekali. Jadi nah, ya kalau kamu jadi ceritakan apa adanya, itu nomad macam. Bagaimana kesikap seorang putri yang mana di sebuah pesantren, santip santip putihnya diwajibkan sholat berjamaah lima waktu di masjid. Maka jika ini karena maslahat, namun karena manfaat yang lain maka kamu tidak boleh. Yeah. Karena kalau karena setelah sholat berjamaah ada pelajian. Setelah salat berjamaah ada kegiatan halal pakuan. Setelah salat berjamaah ada pengumuman penting yang disampaikan. Kalau tidak, kalau nanti dilepaskan boleh solat di kamar-kamar nanti tempatnya solat maloh maloh, ya atau pasal nggak perhatian dengan solat, mungkin tidak solat. Maka dalam rangka mengantisipasi uh, me me meng hal, hal tersebut maka boleh dibuat ibadatuan di macam untuk salat berjamaah. Uh, karena ini karena ada manfaat tambahan uh, Di dalam di dalamnya Bagaimana jika seorang wanita Di bulan Ramadan mengalami haid Tetapi darah keluar tidak lancar Hari ini keluar besok tidak begitu seterusnya Jika hari ini keluar Dan hari ini keluar itu keluarnya sehari Maka itu terhitung haid Kemudian setiap hari berikutnya Tidak keluar selama sehari Terhitung selama sehari Maka dihitung tidak haid Maka ketika dia dalam kondisi bersih maka dia wajib solat, wajib puasa. Bila pertama tarawat uh, di masjid, saya sudah ada twitter bagaimana Karena kalau dia ingin mengintan witer di akhir malam. Caranya bagaimana? Pernah kita sampaikan jika dia ingin witer di akhir malam, dan dia ingin jalankan hadis solat bersama imam sampai selesai. Maka ketika witer imam tiga rakaat, dia niat untuk solat empat rakaat. Niat solat empat rakaat. Setelah itu nanti setelah di uh, akhir malam dia bangun solat dan bisa witer dan ini maka dia menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai imam selesai dan keinginan dia untuk wudhu air malam juga bisa dilakukan. Masalah apa saja yang yang menajiskan darah ketika butuh hajat pada kotoran dan yang lainnya? Ceritanya jumhur fuqaha. Nah, jumhur fuqaha mengatakan darah manusia najis. Namun jika dalam jumlah banyak kalau cuma sedikit maka makhfuh maka dimaafkan. Bagaimana kalau habis kecelakaan apa kalau silangkan bagaimana kalau mengalir terus? Ya, kecuali juga jika mengalir terus ini juga diperlihatkan dalam kajian tersebut sholat ya karena terowak ini ya, kalau terlalu sedikit boleh karena maafu terlalu banyak dan keluar terus menerus boleh karena terowak Ya demikian yang kita baca sepatah-sepatah hari ini Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin subhanakallohumma ta'al ladza illa anta astaghfiruka wa